Keltiska katter Hästar, hundar, får, vargar, stora ormar och andra djur Spelar en viktig roll i den keltiska mytologin Kelterna fruktade och respekterade även katter Men hyste inga varmare känslor för dem Och höll dem aldrig som husdjur Katten representerade mörka, övernaturliga makter, grymhet och död och avbildas ofta på gravstenar i delar av det keltiska området. Katter är utrustade med en förvånansvärd psykisk styrka och överlevnadsförmåga och talesättet om kattens nio liv har fog för sig. Under kälternas tid fanns det mycket vildkatter i Europa och en del av kelterna hade säkerligen sett lejon och andra stora kattdjur under sina resor. Jamandet från kringstrykande hankatter under månljusa kan få håret att resa sig. Och ett folk så vidskepligt som kelterna tog säkerligen djupt intryck av det kusriga skriken. Katter figurerar ofta i folktroen och framställs ofta som ondskefulla varelser i nära förbund med övernaturliga makter. Kat Palug var namnet på en sådan monsterkatt. Och berättelserna om honom och andra övernaturliga katter ärrinrar troligen om en ondskefull gud i kattgestalt som fruktades och dyrkades med olika ritualer och offer. Berättelser om Kath Palug förekommer i många delar av Europa Främst i Frankrike, där hans namn är Le Capali, Och där han uppträder i de medeltida berättelserna om Kung Arthur Följande historia är från Wales och handlar om Kath Palugs födelse Det var en gång en svinaherde som hette Koll Som hade fått i uppdrag att vakta en magisk sugga Suggan strövade omkring med Koll efter sig Innan hon skulle grisa var hon särskilt svår att hålla under uppsikt Hon löpte då från den ena änden av landet till den andra Först sprang hon till norra Cornwall Där hon kastade sig i vågorna och drog Koll med sig För han släppte aldrig hennes borst hon simmade över havet till Gwent i sydöstra Wales Och där födde hon Inte en kull med smågrisar Utan ett vetekorn och ett bi Och allt sedan dess i platsen där hon steg i land Känd för sitt präktiga vete Och sin fina honung Därefter sprang sugan till Pembroke I sydvästra Wales och där la hon sig återigen ner för att föda Den här gången födde hon ett korn och ett bi Sedan fortsatte hon norrut Och födde på vägen först en vargunge Och sedan en örnunge Till sist nådde hon den norra kusten Och där på den klippiga stranden Mitt emot ön Anglesey Födde hon en kattunge när Cole såg kattungen Förstod han att detta inte var någon vanlig katt Den var stor som en häst Och hade stora gula ögon Skarpa spetsiga tänder Och vassa farliga klor Du kommer bara att valla ont Sa Koll för sig själv Och grep monsterkatten med båda händerna Gick med beslutsamma steg fram till klippkanten och slängde kattdungen så långt ut i havet han kunde. Bara fallet skulle ha dödat vilken katt som helst, men inte den här. Så fort den kom i vattnet satte den fart och simmade av alla krafter mot den motsatta stranden och klöv vågorna med samma kraft som en stor segelbåt. Palugs söner fann den irrande omkring på Angleseys stränder på jakt efter mat. Det tog hand om den och uppfostrade den. Och det var på grund av detta som den sedan fick heta Kath Palug eller Palugs katt. Kol hade haft rätt om katten. Istället för att visa tacksamhet mot Palugs söner Åstadkom den så mycket ont i landet Och vållade folket så stor skada Att den räknades som en av Angleseys tre stora landsplågor Sida 116 Många år efter denna märkliga födsel Mötte den helige Brandon och hans munkar En liknande monsterkatt Under sitt sökande efter det förlovade landet en dag råkade det ut för en fruktansvärd storm. Genom det yrande skummet upptäckte det en klipp ö framför sig och styrde tacksamma ditåt. Båten fördes i land på en jättevåg och de hoppade snabbt ur för att dra den undan de vräkande vågorna. Då hörde det i den vrålande stormen en röst som ropade till dem «Ut igen! Till havs igen!» Här är ni i stor fara En gammal gubbe Klädd i trasor Kom klättrande ner för klipporna Skrikande och viftande Med armarna Vad kan vara värre än denna storm Frågade den helige Brendan Båten är liten och klarar inte Sådana vågor Här är det ännu farligare för er sa gubben En monsterkatt bor på ön och han kommer att sluka er allihop Han kom hit med mig och mina kamrater Och han var den mest lekfulla och förtjusande kattunge man kan tänka sig Men när han hade utforskat ön Började han rata maten som vi satte ut åt honom Istället åt han alla de konstiga fiskar som spolades upp på stranden Och började förändras Han växte, blev vildsimt Och fräste åt oss om vi kom i närheten och kastade sig över allt Djur väl som människor Som kom i hans väg Nu är han så stor Att ingen går säker för honom Själv har jag överlevt Bara tack vare att jag har aktat mig noga Medan han talade Gengöd bland klipporna Ett högt och hotfullt jamande Som fick blodet att isas Ett skrik så högt att det genomträngde stormens tjut. Den helige Brandon och hans munkar väntade inte för att se hur monstret såg ut, utan hoppade genast i båten och sköt ut den så kvickt det kunde. Tidvattnet förde dem hastigt bort från stranden, och det vände sig om för att se vad som hände med den gamle. Det såg då ett djur, stort som ett föl, ta ett språng, över samden ut i vattnet Till deras fasa kom det simmande efter dem Och tog sig lätt fram genom vågorna Munkarna såg de stora tassarna paddla genom vattnet Och ögonen lysa som stora rundlar av gult glas Genom de fräsande vågorna Det är en djävul! skrek en av munkarna Be om hjälp! sa den helige Brönden Den här bästen klarar vi oss inte undan det knäböjde i den rullande båten och bad ivrigare än det någonsin för hade gjort. När de försiktigt tittade ut över relingen fick det se ännu en katt, lika vidunderlig som den första, komma upp ur havets djup. Och när den första katten sträckte upp tassen för att ta sig ombord bet den andra katten tag i hans svans och drog honom med sig. Katterna tumlade runt och plumsade i vågorna och bet, rev och väste som två ormar. Så blev det plötsligt tyst. De rasande katterna hade dragit ner varandra i djupet. När det försvann slutade regnet. Vinden lade sig och havet blev åter lugnt. Och den helige Brandon och hans munkar seglade tryggt vidare i sin lilla båt. Sida 117